Lucru pe care îl facem ajutat de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de prea Credinciosul slujitor al Lui Dumnezeu, preotul Nicuriță și prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții la care ascultați. În următoarele aproximativ 30 de minute ne vom înfructa împreună din bunătatea Cuvântului Lui Dumnezeu cel Veșnic și anume ne vom începe studiul nostru cu versetul 41 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 12. Mai înainte de aceasta însă, doresc să vă spun o întâmplare scurtă. Am citit de curând o știre în legătură cu un eveniment din Japonia. Se spune că o fetiță din Japonia s-a sinucis pentru a scăpa pe tatăl ei de patima beției. În fața sicriului fetiței sale, tatăl îndurerat a făcut jurământ că nu va mai bea niciodată alcool. Ce mult spune această știre atât de scurtă, nu-i așa? Sărmana, câtă dragoste a pus ea în jertfa ei! Desigur că de multe ori o fi rugat cu glasul ei de copil pe tatăl bețiv să se lase de patima sa, dar el n-a ascultat-o. Acum l-a rugat prin moartea ei. De data aceasta rugămintea a fost ascultată, dar numai datorită jertfei sale. Tatăl a fost zguduit de puterea dragostei fiice sale și s-a lăsat de beție. Dar noi oare suntem și noi zguduiți de prețul pe care a trebuit să-l plătească Dumnezeu din pricina păcatului în care ne-am născut? și pe care l-am făcut în timpul vieții noastre? Suntem noi atât de copleșiți de măreția dragostei și jertfei lui care l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi? Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm și mesajul la care vom asculta, înmăindu-ne inima noastră învârtoșată de păcat, să primească marea Ta dovadă de dragoste pe Fiul Tău, pentru ca să putem să Te slăvim în viața pe care o trăim acum și să fim fericiți cu Tine în toată veșnicia, spre slava numelui Tău. Amin. Doamne, bună, tatea Ta îmi inima și mă face fericit Domnul meu iubit de cu până-n apus numai Harul Tău Iisus îmi inima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 mai mult să Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat, iubiți ascultători, că le vom începe meditațiile cu versetul 41 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, verset care sună în felul următor. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Ne aflăm de ce în împrejurarea în care Domnul Iisus s-a suit la praznicul iudeilor, Acolo a fost întrebat de către iudei: Cine este fiul omului? Iar Domnul Isus, după ce le-a dat răspunsul, ne arată cuvântul că s-a dus și s-a ascuns de ei. După această împrejurare, Duhul Sfânt a găsit cu care să călăuzească pe apostolul Ioan, să spună, să amintească un citat din prorocul Isaia, așa cum este amintit în versetele 39 și 40, iar în versetul 41, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare că Isaia a spus aceste lucruri despre popor când a văzut slava lui Isus și a vorbit despre el. Din punct de vedere istoric vorbind, prorocul Isaia a văzut slava Domnului Isus în anul morții împăratului Ozia, la anul 734 de Hristos, într-o vedere minunată, așa cum ne este descris la Isaia capitolul 6. Tronul lui era foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul, după cum ne este descris în versetul amintit, în versetele 1 până la 5 din Isaia capitolul 6. Serafimii stăteau deasupra lui și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduiau ușiorii uși de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Așa era deci acela pe care prorocul îl vedea în mărirea sa, în sfințenia sa, acela despre care este scris că până și cerurile nu sunt curate în ochii săi. Acest sus, lepădat, disprețuit, care câteva zile mai târziu va fi osândit, bătut cu biciul, încoronat cu spini, răstignit, acest sus care astăzi nu îi se recunoaște Dumnezeirea și despre care oamenii cred că îl prețuiesc destul de mult dacă îl numesc cel mai bun dintre oameni, acesta, acesta este împăratul slavei, Domnul, creatorul cerurilor și al pământului. El a venit în această lume îmbrăcat în fire omenească, în mijlocul oamenilor păcătoși și pierduți, pentru a duce viața, lumina și dragostea. La înfățișare era om, însă adevărul era acesta. Dumnezeu s-a arătat în trup și a venit în sperenia cea mai adâncă, pentru ca toți să se poată apropia de El. S-a dezbrăcat pe sine însuși, luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Pe El l-au lepădat oamenii și-L leapădă încă, pe El care se arată cu milă față de toate greutățile și de toate durerile lor. Acest Isus și minunat, Lepădat și urât este acela care va suferi moartea pe cruce ca să mântuiască pe om din păcatele sale. Slavă veșnică lui! Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Nu poți să spui adevărul decât atunci când vezi pe Dumnezeu și nu poți vedea pe Dumnezeu decât atunci când pleci să-L cauți cu inima curată și sinceră. Dumnezeu își descopere tainele adevărului său numai celor care îl caută cu credință sinceră, celor care îl văd pe el în slava lui, deasupra oricărei rânduieli pământești, deasupra despărțirilor dintre oameni. Prorocul Isaia a văzut pe Domnul Isus așa cum este el în slava lui, în felul său de a fi și de aceea a putut vorbi limpede despre el, de aceea adevărul celor spuse a ajuns până la noi și va rămânea în vecii vecilor. Când vezi slava lui Dumnezeu, felul lui veșnic de a fi, trebuie să mărturisești ceea ce ai văzut, căci altfel te faci vinovat. Isaia a văzut slava Domnului și nu s-a temut, nici nu s-a rușinat să o mărturisească. O, de -am înțelege bine lucrul acesta. Să nu mărturisim decât ceea ce primim din partea lui Dumnezeu, decât slava și felul lui de a fi. Aceasta dorește el de la noi. Venind înapoi la versetul Scripturii, suntem în Ioan capitolul 12, citim versetul următor, versetul 40 și 2, din care aflăm că Totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Iubiți ascultători, credința este un foc care aprinde pe cei care stau în calea ei, chiar dacă unii sunt calemnele verzi sau îmbibate cu apă, cum erau și iudeilor de odinioară. Apa este icoana învățăturii. Cu cât cineva este mai îmbibat cu această apă, cu atât se aprinde mai greu, dar dacă stă mult timp lângă un foc puternic, se usucă mai întâi și apoi ia foc. Cu cât ești mai uscat în sensul acesta, adică mai liber de învățături, cu atât te aprinzi mai repede de credința lui Isus, care se naște prin auzirea cuvântului său. Versetul ne arată aici că, dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor, nu l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Aceia care ocupă anumite funcții pe pământ, înainte de funcții, ei sunt oameni păcătoși, care au aceeași nevoie de mântuire ca și semenilor, peste care stăpânesc. Boala sau moartea, când vin asupra oamenilor, nu-i întreabă ce funcții au, ci trec peste toți la fel, iar ei, vieții de ei, nu se pot împotrivi. Mulți dintre fruntașii iudeilor au crezut în Domnul Isus, pentru că lumina adevărului său i-a pătruns și pe ei, dar n-au lăsat ca adevărul să-i ardă până la nimicirea eului, de aceea au fost biruiți de frică. Ferice de cel care se lasă biruit de lumina adevărului, el ajunge la odihnă chiar dacă în jurul său este multă frământare. Dulceața adevărului întrece mărăcinea care vine asupra lui din partea oamenilor. Dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Frica! Iată stăpânul lumii! Acest duh satanic intre peste tot ca și moartea, nu ține seama de vârstă, de rang, de sex, de pregătire intelectuală sau religie. Frica este o stare sufletească, o emoție puternică cu o tensiune foarte înaltă pe care satana caută să o dirigeze în scopurile lui. Frica se naște din neascultarea de Dumnezeu, din nesupunerea față de cuvântul adevărului său. Adam este pilda desăvârșită în privința aceasta. Căci la afacerea capitolului 3 cu versetul 10 vedem că după ce a păcătuit spune mi-a fost frică și m-am ascuns. Cine ascultă de Dumnezeu și primește toată voia lui ca stăpână a vieții sale, este izbăvit de frica de oameni, de frica de împrejurări și de frica de diavolul. Teama de Dumnezeu alungă orice altă teamă din inima omului. Alungă teama de oameni, teama de ziua de mâine, teama de boală, teama de moarte, teama de el însuși, teama de a se preda Domnului teama de a mărturisi numele Domnului și orice alt fel de teamă. Fricoșii nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că în această împărăție nu intră nimic întinat. Frica este un duh necurat, așa cum se arată la cartea Apocalipsei 21, versetul 8 și versetul 27. Cuvântul ne arată aici că de frica fariseilor, Fruntașii care se întorseseră la Domnul Isus nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Ce-ți folosește să stai într-o adunare dacă n-ai pe Isus? Sinagogă înseamnă adunare, este un cuvânt grecesc. Iar dacă mai mare adunări te dau afară din pricina lui Isus, a felului său de a fi, trebuie să fii fericit. Tu te asemeni cu El, cu Isus, ți crucea în liniște și vei fi încununat cu slavă la capătul drumului. Nu te aștepta ca vreo sinagogă, adică duhul de partidă religioasă, să primească în sânul ei pe Iisus sau pe adevărații lui urmași. Cercetează cu atenție Noul Testament și nu vei găsi așa ceva niciodată. Sinagoga este o creație a robiei babiloniene, este o înlocuitoare a cortului întâlnirii a templului poruncit de Dumnezeu, deci este o lucrare a omului. Partidele religioase din creștinism, de asemenea, nu sunt creația lui Dumnezeu. Trupul lui Hristos, cortul întâlnirii, ia acela este lucrarea lui Dumnezeu și cine intră cu adevărat în acest sfânt trup nu va fi scos afară din el. Trupul nu-și aruncă mădularele. Fratele meu, stai înaintea Domnului și El te va lumina și în privința celor de mai sus. Adevărul este numai unul și cine îl caută cu adevărat, el va găsi negreșit. Ai încredere în Dumnezeul adevărului și El nu te va lăsa să rătăcești. Dacă ai aflat adevărul, nu te teme să-L mărturisești. Adevărul câștigă ultima bătălie. Crede lucrul acesta. Iar dacă vrei să te convingi, că adevărul câștigă ultima bătălie, uită-te la cruce. Victoria finală a fost a Domnului Isus. victorie desăvârșită când a înviat din morți. Satan s-o fi bucurat și el trei zile cât a stat Domnul Isus în mormânt și a fi fost probabil mari chermeze prin iad, dacă s-ar putea spune așa ceva. Dar biruința finală este a Domnului Iisus și o veșnicie întreagă, biruința și bucuria de partea cerului, și a tuturor acelora care se duc și iau parte împreună cu Dumnezeu acolo, prin Domnul Iisus Hristos. Biruința finală este adevărului, stai cu adevărul, chiar dacă pentru o perioadă, cum a fost la cruce de trei zile, și în viața ta cum va fi, trebuie să rămâi părut învins. Dacă rămâi cu adevărul, biruința finală este cu tine, pentru că este adevărului, iar tu ești de partea lui. În continuare, la versetul 43, Ni se explică motivul pentru care fruntași aceștia care crezuseră în Domnul Iisus nu l mărturiseau pe față. Iată ce ne spune Evanghelia. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Sămânța slavei șarte este atât de puternică în om încât încolțește din cea mai fragedă vârstă și dă roade până la adânci bătrânețe până când moartea lășează în sicriu. Slava deșartă este puterea euului. Cu cât crește mai mult, se întărește și euul în toate privințele. Slava deșartă se hrănește din toate nimicurile și îi priește orice mediu, numai crucea îi pune capăt. Pentru slava deșartă omul se supune la multe și multe înfrânări și înfruntă multe primejdii. Un schior american, pe nume McKinney, a coborât o pantă cu o înclinație de 80 de grade, Panta de la Portillo din Chile, atingând viteza excepțională de 200 km/h. El spunea că își propune să atingă o viteză și mai mare, 220 de km/h. Deși în lume nu-l mai întrece nimeni, voia să se întreacă pe sine însuși. Știrea aceasta este cureasă din uh, ziarul Sânteia din 27 ianuarie 1979. Mare putere este Slava de Șartă. Pentru puțină slavă de șartă în lumea de acum, omul renunță și la adevăr și la viața veșnică, se leapă de Dumnezeu, de Domnul Isus, de felul lui de a fi. Ne arată deci cuvântul că acești iudei care crezuseră în Domnul Isus fruntași ai sinagogii, au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Mulți dintre iudei care au crezut în Domnul Isus nu l-au mărturisit pe față de frica fariseilor ca să nu fie dați afară din sinagogă. Pentru ei valora mai mult să fie lăudați de oameni în rândurile membrilor sinagogii, decât să fie dați afară și arătați cu degetul că rătăciți. Cel ce caută slava oamenilor, aceluia nu-i pasă de slava lui Dumnezeu, ci o calcă în picioare, fără nicio mustrare de cuget. Zice Sfântul Isac Sirul în felul următor, Cine se leapă de slava omenească, acela se învrednicește de slava lui Dumnezeu. Iar Sfântul Maxim, mărturisitorul, glăsuiește astfel, Iubitor de slavă de șartă este cel ce urmărește virtutea pentru slava sa, nu pentru slava lui Dumnezeu. Ce fel de credință era credința iudeilor amintiți? Dacă ea nu era de ajuns ca să-i facă să meargă pe urmele lui Isus Hristos cel lepădat, era oare de ajuns ca ei să fie mântuiți? Ori Hristos, ori lumea. Pe amândoi nu poți să-i ai. Moise socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Cei care caută slava lui Dumnezeu în timpul când ea are niciun preț pentru oameni, își vor primi răsplata în ziua cea mare. Dar ce zi va fi pentru aceia cărora le va fi fost rușine cu Domnul, căutând mai degrabă slava oamenilor care l-au lepădat? Pentru aceia care rămân încă nehotărâți să urmeze pe Domnul, astăzi, acum, este timpul să biruiască piedicile ce le întâlnesc în cale, căci în curând va fi prea târziu. În versetul următor, la versetul 44, Domnul Isus intră din nou în discuție și citim. Iar Isus a strigat, Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Domnul nu obișnuia să strige, dar în anumite împrejurări, când trebuia să atragă atenția celor prezenți asupra unui adevăr de mare importanță, striga. Când se afla în templu și voia să trezească ascultătorii ca să înțeleagă marele adevăr despre apa vie, Mântuitorul nostru a strigat, dacă se setează cineva, să vină la mine și să bea. Găsim aceasta la Ioan 7:37. Când se afla în fața mormântului lui lazăr pentru ca să știe toți cei prezenți și toți cei din veacurile care vor urma că el este stăpânul morții și că-i poate porunci, a strigat mortului. Lazare vino afară și mortul a ieșit. Când se afla pe crucea de pe Golgota, în clipa când și-a încredințat Duhul în mâinile Tatălui, a strigat cu glas tare, ca să audă întreaga veșnicie, că El de bunăvoie s-a dat morții ca să răscumpere tot ce era pierdut. Jertfa sa trebuia să fie cunoscută de toți și din toate timpurile. Versetul de mai sus ne spune iarăși că Isus a strigat ca să audă toți despre marea însemnătate a credinței în El, despre marele adevăr al unității dintre Tatăl și Fiul. Ce a strigat el? A spus, Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Gândul că Dumnezeu Tatăl este în Fiul ne face să nu mai avem teamă să ne apropiem de Dumnezeu, fie că suntem păcătoși pierduți, fie că suntem credincioși mai slabi. În acest verset, Domnul Isus, înainte de a sfârși lucrarea sa în lume, Îndreaptă încă o chemare, care cuprinde pe scurt întreaga Evanghelie, așa cum ne înfățișează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În același timp, el spune limpede și puternic că este una cu Dumnezeu Tatăl Său. Crezând în El și văzându-L pe El, crezi și vezi pe Cel ce l-a trimis pe El. Lepădându-L pe El, lepezi pe Cel care l-a trimis El, adică pe Dumnezeu însuși. Domnul Iisus arăta mereu pe tatăl. El era chipul tatălui și lucrarea pe care o făcea era lucrarea tatălui. Și noi, dacă suntem fi copii ai lui Dumnezeu, dacă suntem urmași ai Domnului Iisus, apoi în tot ce facem, în tot ce suntem, să-L arătăm pe El felul lui de a fi și să vegem tot timpul ca nimic din felul de a fi al lumii sau al vreunei grupări religioase să nu-și pună pe cetea pe ființa noastră. Cine crede cu adevărat în Domnul Isus, primește în sine chipul lui și trece prin lume așa cum a trecut el, ascultând de Tatăl și împlinind gândul și planul lui. În versetul 45, Domnul Isus, după ce a spus cele de mai sus, anume cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine, spune în felul următor în versetul 45. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Ca să vezi lucrurile duhovnicești, trebuie să crezi mai întâi. Credința îți deschide ochii inimii ca să vezi o lumină necunoscută în lume. Domnul Iisus a venit în lume ca să arate oamenilor păcătoși pe Dumnezeu. Fiecare pas din viața sa de pe pământ a arătat cât ne iubește Dumnezeu. Întâi de toate a îmbrăcat un trup ca al nostru, dar fără păcat, ajungând astfel să fie ca și făpturile cele mai disprețuite și mai părăsite. A fost gata să facă lucrările cele mai umile pentru ei, spălându-le chiar picioarele. După aceea le-a vorbit numai adevărul și le-a făcut numai bine. Deși nevinovat ca un miel, s-a supus totuși celei mai mari ocăr și cruzimi, ca și când ar fi fost cel mai mare dintre nelegiuiții. În timp ce murea în chinuri, a dat voie oamenilor să-l alunge din lumea pe care venise, de fapt, să o mântuiască. De un astfel de mântuitor avem nevoie să se coboare până la noi, ca să ne poată ridica la Tatăl în cer și în starea de cer, chiar în timpul vieții pământești. El a venit, dar ne lăsăm noi ridicați de El? Ne spune, deci, în versetul acesta, cine mă vede pe mine... Vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Deschide-ți ochii credinței, dragul meu, ca să vezi pe Domnul Iisus ca pe Cel răstignit pentru păcatele tale, ca pe Cel care a înviat din morți pentru ca tu să fii neprihenit, ca pe Cel care mijlocește pentru tine și ca pe Cel care vine curând ca să-și ridice pe toți cei care prin credință l-au ales ca iubit, ca mire al inimilor. Domnul Isus continuă în versetul 46 să spună iudeilor de atunci și nouă celor de astăzi și ca să spună tuturor generațiilor care vor mai veni încă pe lumea aceasta următoarele. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Iată iubiții mei o întrebare care trebuie să ne opunem cu toată seriozitatea. Pentru ce am venit eu în lume? Care este rostul meu aici pe pământ? Numai dacă îmi cunosc bine chemarea mea în lume, voi putea trăi la înălțimea ei tot timpul și voi aduce roada cerută de ea. Domnul Iisus era conștient de sine și mărturisea deschis chemarea lui pe pământ, el a venit ca să fie lumină în toată trăirea și lucrarea sa. Am eu oare o altă chemare decât a lui, dacă spun că sunt creștin? A fi creștin nu este ușor, dar nici greu. A fi creștin înseamnă a fi ca și Hristos. Cuvântul creștin vene de la Cristianos, al lui Hristos. Cine zice că rămâne în Hristos? Trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Așa ne spune cuvântul la 1 Ioan 2,6. Deci nu există o altă cale. Dacă ești în Hristos, dovedești aceasta prin faptul că trăiești cum a trăit Hristos. Mântuitorul nostru era lumină puternică tot timpul în toată trăirea lui. Omul care l-a primit prin credință ca mântuitor personal, primește chipul lui Hristos în toată ființa sa. Hristos este soarele, iar credinciosul său este raza acestui soare de aceeași natură, de aceeași fire cu el. Un nor poate să ne acopere uneori, dar noi nu trebuie să rămânem întuneric dacă ne-am predat Domnului Isus și dacă rămânem în el. El, Iisus, a venit să ne aducă o lumină de plină. Din noaptea stricăciunii, a ignoranței, a îndoierii, a deznădejdii, a fricii și a altor stări grele de pe pământ, Domnul Isus a venit să ne izbăvească. Oricine îl urmează va cunoaște că nu degeaba a răsărit soarele neprihănirii care răspândește căldura și lumina sa. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți cei care ascultăm cuvintele acestea minunate și binecuvântate ale Scripturii, toți cei care am auzit vestea aceasta minunată a Domnului Isus, că El a venit pe Pământ ca să atragă la Dumnezeu pe toți cei care vor să Îl primească, noi toți aceia să facem parte din cei care am răspuns chemării și ne-am ne -am lăsat scoși din întuneric la Lumină și din moarte la viața veșnică împreună cu El. Cu aceste îndemnuri minunate vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului I-156 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă răsăm în continuare să ascultați o cântare. Mulțumim și laudăm pe gol, totătorul noile stele. Privim sânul lebinde